Zortziko txikiko bigarren lan honetan, izar eta usue harituko dira. Zu izar supermerkatu bateko langilia zara. Eta usue supermerkatuko bezeroa aurkitu duzu, laranjen poltsa pixuan pixka bat altxatzen, gutxiago pixatzeko eta beraz gutxiago ordaintzeko asmoarekin. Zu izar supermerkatu bateko langilia zara. Eta usue supermerkatuko bezeroa aurkitu duzu laranjen poltxa pixuan pixka bat altxatzen gutxiago pixatzeko eta beraz gutxiago ordaintzeko asmoarekin. Izarrazita iruna bertso, sortzuko txikian. Zuku, a, zuku ateratzeko Gelditu mesedez Zenbakiek ez dute Egin behar Iez Siria zartu nahian Konturatu zaitez Poltzan pizu gutzi du Ai, ai, ai, buruan ez Ontani gaur naiztenez, beti bezain maizu. Horren listiaz jarri, zaitez inoiz aizu. Kriston lotxagarri gaur utziko alnau zu. Zu beti bezala gaur, ai, ai, ai, ai, kobratuko duzu. Ni nai zure desio ta aladinoa naizeta lapurtzeko eman animoa engainatzeko baldin baduzu asmoa non likutatu duzu ay ay ayay zumo sol primoa Gaurko lekzioa gaur, gaur badutnik ikasi, Tames edez isildu ez egin garrasi. gaurkok jokuaztuk bai duztu irabazi, Baina egin ez duztu, ai, ai, ai, ez ikusi. Horrelako pilla bat ditut harrapatzen asko hobe itzua ni jaio ban intzen lapurtzen zabiltzanez dirua aurrezten ama bai baina niez ai ai ai, ai nauzuen gainatzen Seine nojuak eta zein den aguna haste utzidaztu oraingoz hartzea nik tarte honek eroskiri ez dion ezten kalte prezio lapurketak bai ay ay ay igota dauzkate